Fereastră. Capitolul 4. Scena. M-am întors la viața mea obișnuită. Sănătatea mentală îmi poruncea să alung cât mai departe bolnavicioasa obsesie care mă ținu să aproape o lună lipit de fereastră. Starea de veghe trebuie să recunosc, ascute simțurile. M-am întors la lucru cu un simț al datoriei sporit, care a fost băgat de seama și aprobat, nu fără acrală, de superiorii mei. Cum aveau prejudecată că toți mexicanii sunt leneși și nu-și doresc altceva decât să-și prănungească siesta cu un sombrero tras peste ochi, hărnicia mea le-a atenția, chiar dacă rezerva englezească împiedica să mă laude. Cel mult mi-au adresat un right-on old chap. <laughs> Bravo, băiete! Nu mă așteptam să primesc lauri la birou. Plăcerea mea era din nou să merg la teatru, iar acum, pe măsură ce se împrăștia obsesia muroasă, m-a cuprins cu o putere sporită dorința de a mă așeza în stal și de a mă înălța în acest cer al verbului și al imaginației care este opera de teatru. Ca de obicei, în vara lui 2003, aveam de unde alege. Ibsen și Strindberg erau la modă. Iar McKellen dansa la Lyric, un dans al morții în care geniul lui Strindberg izbucnește cu o ceartă apriga unui cuplu acrit și se termină în pofida așteptărilor cu împăcarea bărbatului cu soția sa. Francesc Duleatur, de dezvăluindu-ne faptul că adevăratul chip al acestui cuplu acrit a fost iubirea și masca sa, ura. M-am urcat pe treptele de la Donmar ca să-l admir pe Michael Sheen, reînviindu-l pe Caligula lui Camus, de parcă ar fi fost orbit chiar de lumina care îl l desfăluie, lumina puterii. Mă voi întoarce, spune monstruosul împărat înainte de a muri. Sunt viu! Mereu se întorc fiindcă sunt unul singur. Tirania e o hidră. Tai unul dintre capete și cresc în loc o sută, spune Cornei în Cina. Pentru contrast, am fost în vara aceea, tocmai la teatrul Almeida, departe, ca să o văd pe Natasha Richardson, în femeia mării de Ibsen, în dublul rol al unei femei care își trăiește viața de zi cu zi pe pământ, iar cealaltă viață, cu totul deosebită, în mare nu-și căsește pacea decât în tăcere, o crotită de trupul soțului său. Și la Ibindams, în plin centru, ca să văd așa e, dacă vi se pare, de Pirandello. O strălucită interpretare oferită de Jen Paul Wright, o nebunie născută din înfumurare, dar poate că nimic nu mi-a făcut mai multă plăcere decât să-l aplaud pe Ralph Finis în alte interpretare, numai puțin dificilă decât aceea împăratului Caligula, Rolul unui brand fundamentalist, intransigent, preotul protestant care o sândește totul, fiindcă nimic nu-i poate satisface exigența absolută de Dumnezeu. Geniul lui Ibsen, profunda lui intuiție politică, se manifestă plenar atunci când adversarul lui Brand îl înfruntă pe erou cu și mai multe intransigență decât ar face o brand însuși. Să vezi această operă în zilele tragice ale invaziei și ocupației irakului de către fundamentalismul american m-a convins că secolul XXI va fi mai rău decât secolul 20. Crimele lui vor fi mai mari, iar criminalii vor rămâne nepedipsiți, fiindcă acum agresorul nu are pentru prima oară de la Roma lui Caligula un adversar cât de cât redutabil. Caligula a trecut ca o umbră pe scena lui Brent. Ei bine, toate astea, Spectacolele din vara lui 2003 la Londra erau pentru mine o compensație pentru toate celelalte. Dezastrele războiului, rutina serviciului și dispariția femeii de la fereastră. Vă rog să luați aminte, nu mai era fata, nu mai era iubita mea. Era ca în distribuția unei piese de avantgardă, femeia. Eu știau, parafrazându-l pe Cortazar, că niciodată ne aveam să mă întâlnesc pe infăt. Brent se juca la teatrul meu favorit, Royal Haymarket, foarte aproape de Piccadilly. Dacă teatrul britanic are o tradiție foarte bogată, neîntreruptă, oare ce spațiu ar putea să o confirme în chip mai strălucit decât acesta? Datează din 1720 și a fost construit de un dulgher. La remodelat faimosul John Nash, în 1821, și pe scena lui au jucat Ellen Terry și Mary Tempest, Ralph Richardson și Alec Guinness. Colecționez tot felul de date neobișnuite, prins de o nepotolită voracitate teatrală. Aici s-a inaugurat obiceiul matineului, tot aici s-a introdus pentru prima dată lumina electrică în teatru și s-a abolit cu scandal fosa pentru orchestră. Dacă încerc să atrag luarea mintea cititorului cu aceste amănunte, o fac numai pentru a-mi dovedi pasiunea pentru teatru. Da, sunt îndrăgostit de teatru. La ieșirea de la spectacolul piesei lui Ibsen, am văzut afișul. În curând se va juca High Market, un Hamlet interpretat de Peter Messi. Am sărit în sus de bucurie. Messi era împreună cu Finis, Mark Rylance și Michael Sheen. O speranță, fiind mai tânăr decât ceilalți, ce ne englezești. Mai curând sau mai târziu, trebuia să abordeze rolul cel mai prestigios al teatrului mondial. Proba pe care, la vremea lor, pentru a-și încununa cariera, au fost nevoiți să o treacă Barrymore, Gilgood, Oliver, Barton, O'Toole. Când urma să aibă loc premiera? Am întrebat la casă. Sunt în repetiții. Când? În octombrie. Așa târziu? Mm, regizorul e foarte pretențios Începe repetițiile cu cel puțin trei luni înainte de premieră Aș putea cumpăra un bilet pentru premieră? Mai întâi văd piesa producătorii, pe urmă criticii Știu, știu, știu, dar eu când pot să o văd? În a treia săptămână a lui octombrie Cine mai joacă în afară de Messi? Vânzătorul de la casa zâmbit Când Messi are rolul principal, numele lui e de ajuns Nu se anunță numele celorlalți actori Și ei acceptă așa ceva? Domnul cel acru de la casă ridicat din umeri. Mi-am pierdut liniștea atât de mult dorită. O nerăbdare ușor de înțeles mi-întuneca zilele. Așteptarea nu de dădea pace. Messi în Hamlet. Era un vis. Niciodată nu obținuse în bilete ca să-l pot aplauda pe acest actor foarte tânăr. Cariera lui fulgerătoare începuse în urmă cu numai un an, cu o nouă montare a strigoiilor lui Ibsen, în care Messi juca rolul tânărului osândit Oswald într-o adaptare modernă care înlocuia sifilisul fatal al secolului al XIX-lea, cu numai puțin îngrozitoarea Sida din secolul douăzeci. Într-un glas, publicul și critica s-au întrecut în elogii pentru inteligența și sensibilitatea lui Peter Messi, care izbutise să schimbe datele tânărului Oswald, aprofundând în loc să atenueze drama mamei vinovate și a fiului muribund. Am ajuns devreme la Royal High Market, în seara de octombrie, trecută pe bilet. Voiam să mă integrez pe cât posibil în singurătate în atmosfera teatrului opulent, cu trei sectoare de fotoli și patru balcoane, care aveau în față cadrul aurit al scenei, cortina albastru regal și blazonul monarhiei britanice de deasupra tabloului scenic, leul și licorna, sub diviza Dieu et Mondroa. Panourile de marmură de o parte și de alta a cadrului aurit dădeau și mai multă soliditate scenei, invizibilă în clipa aceea, împrăștiind mister, pentru a ne obișnui cu tăcerea încărcată de așteptare ce însoțește lenta ridicarea cortinei deasupra crenelurilor palatului Elzinor și a nopții bântuite de ostafie. stafie, tatăl prințului Hamlet. Shakespeare, cu mare iscusință, îl exclude pe protagonist din această scenă inițială. Hamlet nu e prezent pe ziduri. Îl precede fantoma, iar această fantomă e tatăl său. Hamlet apare abia în scena a doua, în ambianța curții, cu Claudius, regele uzurpator, și cu Gertrudis, mama prințului. Se vorbește despre îngăduința care i se dă lui Laertes să se întoarcă în Franța. Hamlet rămâne singur și recită primul său mare monolog. Oh, cum nu se topește pe mine carnea asta de păcate și nu se înmoaie, nu se scurge în o rouă, care, la drept vorbind, e o diatribă antifeminină. Slăbiciune, numele tău este femeie și antimaternă. Își acuză mama că se tăvălește în patul incestului, și abia atunci, după ce s-au lămurite meirile vrăjmășiei lui Hamlet față de regele uzurpator și mama necredincioasă, intră prietenii pentru a-i aduce la cunoștință că stafia tatălui bântuie prin castel. Hamlet se cutremură și ia hotărârea de a aștepta, răbdător, căderea nopții. Acum intră în scena rămasă goală, la iertes și sora lui, Ofelia. M-am înfundat în scaunul meu din stal ca un condamnat în scaunul electric. Mi-am lipit spatele de spătar. Mi-am întins involuntar picioarele și am împins în spătarul scaunului din față. O privire furioasă s-a întors spre mine. Eu nu mai eram acolo. Sau eram. Așa cum e un copac înfipt în pământuri sau înfipte turnurile castelului în stâncile de pe țărmul mării. Publicul ar fi trebuit să mulțumească pentru faptul că nu strigam în gura mare. Fata, femeia de la fereastră, iubita mea care mă făcuse să-mi pierd mințile, intrase în scenă însoțindu-l pe la iertez. Era ea. Nu putea fi decât ea. Distanța dintre scaunul meu și scenă era mai mare cei drept decât spațiul dintre fereastra mea și a ei, dar toate simțurile mele după 25 de zile de veghe neîntreruptă nu se puteau înșela. Iubita mea era ofelia. Singura deosebire era la sprâncene. Înainte erau depilat. Acum erau date cu un strat gros de fart. Mi-am dat seama de ea. Masca ei cerea că înainte chipul să fie ca o pânză goală. Eu cunoscusem pânza. Acum priveam masca. N-am ascultat primele cuvinte ale tinerei actrizei. Le știam pe de ros Mi le adresa mie, desigur. Mi-am dat seama fără să le ascult. Fiindcă... Urechile îmi erau înfundate de emoție. Te îndoiești? zise Ofelia. Cu cine vorbea cu laertes? cu mine, cu fratele ei sau cu iubitul? Cititorul va înțelege că emoția m-a covârșit într-un asemenea hal încât am fost nevoit să mă ridic și să cer scuze primite cu multă iritare, ca să ies valvârtești din rândul în care stăteam, să fug din sală cât mai repede fără a îndrăzni să mă uit înapoi, să ajung în stradă, să mă rezem de una dintre coloanele de la intrare, să ne număr prostește, erau șase, și să-mi îndrept pașii nesiguri spre casă. Acolo întins în pat niștit, cu mâinile la ceafă. Mi-am spus pur și simplu că înflăcărarea mea, mh, extazul meu, era în firea lucrurilor. Oare nu fusese intensă relația mea cu fata de peste drum? Nu era oare iubirea neîmplinită cea mai arzătoare dintre toate și cea mai o sândită, totodată de părinții bisericii pentru că aprindea patima până la căderea în păcat? Învățătură eclesiastică pe care ne-o predau cu un aer pontifical iezuiții de la liceul meu mexican. Satisfacerea nevoilor trupește aduce liniște, pe urmă devine obișnuință, iar obișnuința produce plictis. Or fi știind ei ceva. Niciun raționament însă nu izbutea să-mi potolească bătăile inimii care parcă voia să-mi din piept or să mă abată de la hotărârea pe care o luasem. O să merg din nou la teatru, calm, chiar mâine. N-a fost cu putință. Piesa avea mare succes și trebuia să aștept 10 zile până la sfârșitul lui octombrie, ca să o văd. Hotărârea mea a fost temerară. Am cumpărat bilete pentru 5 seri la rând în prima săptămână din noiembrie.